Озвучено Книжкова Хмаринке. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 21.2 Побачивши куріпок, Джек згадує Ірму Френо і думає, що не зможе їсти. Коли бачить, що Паркус і Софі насаджують пташок на зелені палиці, його неохота їсти збільшується. Але після того, як вони розпалюють вогонь і птахи набувають рум'яної скоринки, його шлунок, оцінює це, і наполягає, що запах куріпок дивовижний, а смак, мабуть, ще кращий. Він згадує, що тут завжди все краще. «Ось ми і прийшли на коло для розмов», – каже Паркус. У цей момент усмішка зникає з його обличчя. Він дивиться на Джека і Софі, котрі з похмурою серйозністю сидять поруч, досі тримаючись за руки. Його гітара притулена до каменю. Поруч із нею обидві голови папуги благовісника і богохульника. Заховавшись у пір'я, сплять і безусумнівно бачать зовсім різні сни. Хоча демона, можливо, вже давно немає, проте легенди кажуть, що такі речі залишають слід, який розв'язує язик. Як поцілунок каменю красномовства, мабуть, підказує Джек. Паркус хитає головою. Сьогодні ніякого красномовства. Якби, що ми мали справу зі звичайним покидськом, каже Джек, я би впорався. Софі дивиться на нього збентежено. «Він має на увазі, що якби це був звичайний шахрай», – пояснює їй Паркус. «Міцний горішок». Він дивиться на Джека. «З одного боку, це і є те, з чим тобі доведеться мати справу. Карл Бірстоун – це, скажімо, не більше, ніж звичайний монстр, про якого аж ніяк не скажеш, що він не зміг би скоїти вбивство. Але для того, що відбувається у Френчлендінгу, його просто використали». «У твоєму світі, Джеку, – кажуть, одержимий дияволом. Тут на територіях ми б сказали, у нього вселився привид. Або ж він принижений свинями, – додає Софі. Так, – киває Паркус. У світі, що за межами нашого, у середньому світі сказали би, що його заразив демон. Але демон – це набагато більше, ніж бідний старий дух, що колись жив серед цих каменів. Джек цього майже не чує. Його очі сяють. Щось на кшталт «Бірнштейн», як йому сказав Джордж Поттер, минулої ночі тисячу років тому. Це не точно так, але дуже близько. Карл Бірстоун. Він здіймає стисне на зап'ясті і тріумфально трясеним. Це було його іменем у Чикаго. Бернсайт тут, у Френчлендінгу. Справу завершено. Гру закінчено за стебній черінку. «Де він, Спіді? Допоможи мені не гаяти часу, ти замовкни!» – каже Паркус. Він говорить низьким, майже невблаганним голосом. Джек відчуває, що Софі притискається до нього, і він робить те ж саме у відповідь. Те, як цей чоловік говорить, не схоже на його друга, зовсім не схоже. «Ти маєш перестати думати про нього, як про Спіді», – каже Джек сам собі. Це не він і ніколи ним не був, це був лише персонаж, який міг заспокоїти і причарувати налякану дитину, яка втікає зі своєю матір'ю. Паркус обертає пташок, які тепер гарно підрум'янилися з одного боку і крапають жиром у вогонь. «Мені шкода, що я так грубо звернувся до тебе, Джеку, але ти маєш розуміти, що твій рибак – це лише дрібниця порівняно з тим, що насправді відбувається. Чому б тобі не сказати, Тенсі Френо?» «Що він дрібниця? Чому б тобі не сказати Шнобелю Сент-Піру?» Джек думає про це, але не говорить у голос. Він навіть боїться того блиску, який бачить в очах Паркуса. «Те ж саме стосується двійників, – каже Паркус. Викинь цю ідею з голови. Це лише зв'язок між твоїм світом і територіями. Ти не можеш убити якогось міцного горішка тут і тим самим завершити життя твого канібала там». Якщо ти вб'єш його там, у Вісконсині, те, що живе всередині нього, просто перестрибне до іншого хазяїна? Те? Коли він жив у середині Альберта Фіша, Фіш називав його Мандіман, типу, якому він зараз називає його Маншан. Це лише те, як обидва змогли вимовити слово, яке неможливо передати жодної з існуючих земних мов у жодному з існуючих земних світів. Спіді, скільки взагалі є світів? — Багато, — каже Паркус, дивлячись на вогонь. І ця справа стосується кожного з них. — Чому ще, по-твоєму, я робив усі ті речі? Насилав пір'я, яйця, вільшанки, робив усе, що тільки міг, щоб розбудити тебе. Джек думає про Джуді, яка дерла стіни аж до крові, і відчуває сором. Спіді, здається, робив майже те ж саме. — Вставай, вставай, сонько, — каже він. Паркус, здається, балансує між докором і усмішкою. Звичайно, що ти все це помічав, оскільки це змусило тебе втекти з Лос-Анджелеса. Чому ти думаєш, що я втік? Ти втік, як Йона, коли Бог наказав йому йти проповідувати в Ніневію. Я вже думав, що мені доведеться відправити кита, щоб поглинув тебе. Саме так я і почуваюся, каже йому Джек. Я теж, тихим голосом каже Софі. Нас усіх проковтнули, каже чоловік із пістолетом у кобурі. Хочеться нам того чи ні... Але ми всі в череві чудовиська. Це Ка, Доля і Фатум. Твій рибак, Джеку, це твоє Ка, наше Ка. Це більше, ніж убивство, набагато більше. Джек бачить те, що, відверто кажучи, наганяє на нього жах. Лестер Паркер, він же Спіді, він же Паркус, сам наляканий ледь не до смерті. «Ця справа стосується темної вежі», – говорить він. Поряд із Джеком Софі тихо відчайдушно скрикує від Джаху і схиляє голову. В той же час вона здіймає одну руку і показує знак диявольського ока Паркусу знову і знову. Цей джентльмен, здається, сильно на те не зважає. І він просто береться знову повертати птахів на паличках. — А зараз слухайте мене, — каже він. — Слухайте і ставте якомога менше запитань. — У нас ще є шанс повернути сина Джуді Маршал, але час спливає. — Говори, — каже Джек. Паркус говорить. У якийсь момент своєї розповіді він вирішує, що пташки вже готові, і подає їх на плоских каменях. М'ясо ніжне практично відпадає від дрібненьких кісточок. Джек їсть жадібно, п'є великими ковтками свіжу воду зі шкіряного мішка, який Паркус передає по колу щоразу, коли той доходить до нього. Він більше не марнує часу на порівняння покійних дітей і мертвих куріпок. Через те, що м'ясо гаряче, йому доводиться швидко закидати його до рота маленькими шматочками. І робить він це залюбки. Так само робить Софі. Їсть пальцями, облизує їх повністю і робить це відверто, без будь-якого збентеження. Так, зрештою, робить і Вендел Грін, який відмовляється зайти в коло давніх каменів. Коли Паркус кидає йому золотаво-коричневу куріпку, Вендел ловить її з помітною вправністю і заривається лицем в соковите м'яса. «Ти запитував, скільки світів?» – починає Паркус. Відповідь високою мовою – «дафан», що означає «більше, ніж можна порахувати». Однією з почернілих паличок він вимальовує вісімку – яку Джек розцінює як грецький символ нескінченності. Є вежа, яка зв'язує їх. Якщо хочеш, то можеш думати про це, як про вісь, яка обертає багато коліс. І є дещо, що хоче зруйнувати цю вежу – Реам Аббала. Від цих слів полум'я, здається, моментально тьмяніє і стає червоним. Джеку хотілося б повірити, що це лише обман його перевтомленого зору, але він не може. «Багряний король», – каже він. «Так, його фізичне втілення замкнене в камері на верхівці вежі. Але в нього є ще й інше уособлення, таке ж як реальне. І живе воно в Канта Абала, дворі багряного короля. У двох місяцях одночасно, враховуючи його мандри між світом Америки і світом територій, Джеку зовсім неважко усвідомити ці поняття». «Так». Якщо він чи воно зруйнує вежу, то чи не свідчитиме це про його поразку? Чи не може це привести до зруйнування його фізичного втілення? Якраз навпаки. Він відпустить його вільно блукати, оскільки тоді настане хаос. Така собі піч. Деякі частини середнього світу вже потрапили в цю піч. Мені варто знати, наскільки великою є ця частина. Він усвідомлює, що час так само швидко минає із його боку стіни. Важко сказати, що тобі варто знати, а що ні, говорить Паркос. Якщо я пропущу якусь важливу інформацію, то зірки можуть згаснути назавжди. Не тільки тут, а в тисячі тисяч всесвітів. І в цьому весь жах. Послухай, Джеку, король намагається зруйнувати вежу з давніх-давен. Можна сказати, вічно. Це працює дуже повільно, оскільки вежа прив'язана перехрестними променями що виконують роль канатної відтяжки. Промені тримають її протягом тисячоліть, і далі тримали би протягом не одного тисячоліття. Я маю на увазі час, як його рахуєш ти, Джеку, а для тебе Софі це приблизно в 500 разів більше. Так довго, каже вона, навіть зітхає, дуже довго. У великому плині часу це лише спалах одного сірника в темній кімнаті. Хорошим речам потрібно багато часу, щоб розвинутись. Зло ж з'являється як Джек з коробки, несподівано постійно знаходячись на поготові. Ка – це друг зла, так само, як і добра. Ка обіймає і те, і інше, говорячи про Джека. Паркус звертається до нього. «Ти, звичайно чув про залізний вік і бронзовий вік». Джек киває. На горішніх рівнях вежі є ті, хто називає два останні сторіччя віком отруєної думки. Це означає... Можеш мені не пояснювати, каже Джек. Я знав Моргана Слоу, та пам'ятаєш? Я знав, що він планував для світу Софі. Так, безперечно. Основним його планом було перетворити найсолодше місце Всесвіту спершу на місце для відпочинку для багатих, потім на джерело некваліфікованої робочої сили, а зрештою на вигрібну яму – Швидше за все для радіоактивних відходів. Якщо це не було прикладом отруйної думки, то Джек не знає, що це. Серед раціональних істот завжди знаходяться телепати у всіх світах. Але зазвичай вони трапляються дуже рідко. Про них можна сказати, що вони особливі. Але з того часу, як вік отруйної думки прийшов у твій світ, Джеку, такі особистості стали зустрічатися набагато частіше. Не так часто, як мутанти на випалених землях, але все одно часто. «Ви говорите про тих, хто читає думки», – мовить Софія. неначе хоче переконатись». Так, погоджується Паркус. Але телепати читають не лише думки. Віщуни, телепортери, ті, що стрибають зі світу у світ, як Джек Мандрівник, іншими словами. Телекінетики. Читачі думок трапляються найчастіше, а телекінетики – найрідше. До того ж, вони найдорогоцінніші. «Ти маєш на увазі для нього, – каже Джек, – для багряного короля?» «Так. За останні дві сотні років Аббала провів чималу частину свого часу, щоб зібрати команду рабів-телепатів. Більшість із них прийшли із землі та територій. Усі телекінетики приходять тільки з землі. Ця колекція рабів, гулах, його головне досягнення». «Ми називаємо їх руйнівниками. Вони...» – він замовкає і розмірковує. «Ви знаєте, як рухається галера?» Софі киває, Джек не розуміє, про що говорить Паркус. Він на мить уявляє собі неймовірне. Повністю обладнану кухню, що їде трасою 66. «Багато веслярів», – каже Софі. А тоді імітує рух веслування, від чого її груди чарівно рухаються. Паркус киває. Зазвичай раби прикуті один до одного. Вони. Вендел раптом за огорожі додає свої п'ять копійок. Спа-так. Він робить паузу, супиться і пробує знову. Спа-так. Про що він? Насупившись запитує паркус, ти знаєш, Джеку. Фільм під назвою Спартак, каже Джек. І ви, як завжди, помиляєтесь, Венделе. Думаю, ви мали на увазі Бен Гур. Ображений Вендел простягає масні руки. Че м'яса. Паркус стягує останнього рябчика з розжареної палички і кидає її між двома каменями, де навпочіпки сидить Вендел з блідим масним обличчям. — Свіжа здобич для яструба новин, каже він. — А тепер зроби нам ласку, замовкни. Або що? Колишній зухвалий блиск з'являється в очах Вендела. Паркус наполовину витягує свій пістолет з кобури. Рукоятка зроблена із сандалового дерева, потерта, але цівка блищить убивчо яскраво. Він більше не говоритиме, тримаючи свою другу тушку в одній руці. Венделгрін поправляє одяг і поспішає туди, звідкиля прийшов, піднімаючись пагорбом. Джек відчуває неймовірне полегшення, коли той іде. Дійсно, Спартак, думає, він і пхикає. Отже, багряний король хоче використати руйнівників, щоб зруйнувати промені, каже Джек. Я правильно зрозумів? Такий у нього план. Ти говориш неначе про майбутнє, як каже Паркус. Це вже відбувається, Джеку. Ти лише глянь на свій власний світ, на його постійну дезінтеграцію. З шести променів лише один досі тримається на повну силу, інші зовсім ослабли, а три взагалі зруйновано. Один із них згас тисячі років тому, згас сам собою, інші знищили руйнівники. Приблизно 200 років тому, а то й менше. Господи, каже Джек. Він починає розуміти, чому Спіді міг називати рибака дрібницею. Захищати вежу і промені завжди входило в обов'язки військової гільдії Гілеаду, членів якої, як у цьому світі, так і в інших називали стрільцями. Вони також мали потужні надприродні сили Джеку і були абсолютно здатні протистояти руйнівникам багряного короля, але... Усі стрільці зникли окрім одного, каже Софі, дивлячись на великий пістолет на боці у паркусе. Із непевною надією додає. Якщо тільки ви теж не стрілець, Паркусе? Ні, я, ні, Люба, каже він. Але їх є більше, ніж один. Я думала, що Роланд останній, так каже історія. Він зробив ще щонайменше трьох, каже Паркус. Я навіть не уявляю, як це можливо. Але вірю, що це правда. Якби Роланд досі був один, руйнівники вже давно звалили б вежу. Але сила інших удоповнені з його... «Я уявлення не маю, про що ви говорите», – каже Джек. «Спочатку я все розумів, але про що ви зараз говорите, я не второпаю». «Тобі не треба нічого розуміти, тобі треба робити свою справу», – каже Паркус. «І на тому дякую. Щоб ти міг зрозуміти, залиш галеру і веслярів, подумай і перенесись у фільми вестерни, як це робила твоя мати». «Для початку уяви форти у пустелі». «Темна вежа, про яку ви говорите, це форт». «Так». І оточують форт не дикі індіанці, руйнівники на чолі з великим головнокомандувачем Абала. Софій Бурмоче. Король у своїй вежі їсть хліб із медом, руйнівники в підвалі усе заробляють гроші. Джек відчуває легкий, особливо неприємний холод по спині, який змушує його здригнутися. Він думає про щурячі лапки, що тікають битим склом. «Що? Чому ти це кажеш?» Софі дивиться на нього, шаріється, хитає головою і нахиляє її. Вона іноді каже «Так, Джуді, я іноді чую це». Парку схапає одну із зелених паличок і малює на кам'яній поверхні поруч зі знаком у формі вісімки. Форт тут, мародери-індіанці тут, на чолі з їх нещадним, злим і швидше за все божевільним головнокомандувачем. Але тут ліворуч він малює широку стрілку. Вона показує на контури форту і облоги індіанців. Що завжди з'являється в останній момент у кращих вестернах Лілі кавана. «Кавалерія», – каже Джек. «Я припускаю, це ми». «Ні», – каже Паркус. Він говорить поблажливим тоном, але Джек підозрює, що цей тон коштує йому великих зусиль. «Кавалерія» – це Роланд з Гілеада і його нові стрільці. На це сподіваються ті з нас, хто хоче, щоб вежа стояла або впала у визначений час. Багряний король сподівається затримати Роланда і закінчити руйнування вежі до того, як той прийде разом зі своєю командою. Це означає, що він збирає якомога більше руйнівників, особливо телекінетиків. А Тайлер Маршал? Перестань перебивати, і без того важко. Раніше ти був набагато привітнішим з Піді, докірливо каже Джек. Якусь мить він думає, що його друг збирається знову облаїти його, або, можливо, навіть втратить контроль і роздере як жабу. Але Паркус трохи заспокоюється і тихо сміється. Софі підводить погляд і з полегшенням стискає руку Джека. «Так, можливо, я трохи перегнув палецю», – каже Паркус. «Криком нічого не доб'єшся чи не так?» Він торкається великого пістолета на поясі. Я не здивуюсь, якщо хтось скаже мені, що коли я ношу цю річ, то вона додає мені манії величі. На сходинку чи дві вище від двірника парку розваг, визнає Джек. І в Біблії у твоєму світі, Джеку, і в книзі доброго господаря. У твоєму, Люба Софій, є лист, у якому йдеться про щось на кшталт «У моєму королівстві багато будинків». Ну, а у дворі багряного короля багато монстрів. Джек чує короткий важкий сміх. Здається, його давній друг, полісмен, безтактно пожартував. Вони придворні короля, його мандрівні лицарі. Вони отримують різного роду завдання, як я уявляю, але останніми роками їхнє головне завдання – шукати талановитих руйнівників. Чим більше талановитих руйнівників, тим вища нагорода. Вони мисливці за головами, бурмоча Джек і не помічає резонансу від цих слів. Він говорив це в переносному значенні, але воно має сенс і в буквальному. Мисливці за головами. Це і є канібали. Так, погоджується Паркус. Вони мають смертних субпідрядників, які працюють для... Ніхто не хотів би сказати для насолоди. Але як іще це можна назвати? Джеку не начісниться жахний сон. Він бачить карикатуру Альберта Фіше, котрий стоїть на тротуарі у Нью-Йорку з написом «Працюю за їжу». Він напружує руку, якою обіймає Софі Сині очі повертаються до нього, і він радо дивиться в них Вони заспокоюють його Скільки руйнівників Альберт Фіш відправив своєму другові Манді? Хоче знати Джек? Двоє, троє, дюжину? Вони вимирають, якщо Абала змушений замінювати їх? Ні, серйозно відповідає Паркус Вони зберігаються в спеціальному місці, у підвалі чи печері, де, по суті, немає часу Господи, чистилище. Це не має значення. Альберта Фіша вже давно немає. Містер Манді тепер уже містер Маншан. Угода містера Маншана з твоїм убивцею проста. Цей Бернсайт може вбивати і їсти дітей, скільки захоче, але це мають бути діти не талановиті. Якщо він знайде талановитого, ніяких руйнівників, він має передати його містеру Маншану одразу. «А він їх забере на Абала, бурмоче Софі. «Саме так», – каже Паркус. Джек відчуває, що нарешті він починає розуміти. І дуже радий цьому. Оскільки Тайлера не було вбито, то він, очевидно, талановитий. Талановитий – не те слово. Тайлер Маршалл – потенційно один із двох найсильніших руйнівників у історії всіх світів. Якщо можна, я коротко повернуся до аналогу форту, оточеного індіанцями. І припустімо, що руйнівники неначе вогняними стрілами вціляють по стінах. Новий вид війни. Але Тайлер Маршал не звичайна вогняна стріла. Він радше схожий на керовану ракету або ядерну зброю. Я не знаю, що це, каже Софі. Краще тобі й не знати, каже Джек Повір. Він дивиться на нерозбірливий малюнок на землі. Чи здивований він, що Тайлер може бути таким сильним? Ні. Не зовсім, бо вже відчув, наскільки сильною є аура матері хлопчика. Також після зустрічі двійника Джуді, чиї звичайні сукні і манери не приховують королівський характер. Вона вродлива, але він відчуває, що краса – це те, що найменше важливе в ній. Джеку. Паркус запитує його. З тобою все гаразд. Його тон висловлює. Немає часу на те, щоб відволікатись. Дай мені хвилинку, каже Джек. У нас немає... Я вже це добре зрозумів, перебиває його Джек і відчуває, що Софі здивувалась зміненому тону. Тепер дай мені хвилину. Дозволь, я виконаю свою роботу. З-під скоювдженого пір'я одна з голів папуги бормоче. Бог любить бідного роботягу. Друга відповідає, тось, «То чорт, забирай, чому він наробив їх так багато? Добре, Джеку, каже Паркус. І здійнявши голову, дивиться на небо. «Гаразд, що в нас тут?» – думає Джек. «Ми маємо дорогоцінного хлопчика, і рибак знає, що він дорогоцінний, але цей містер Маншан і ще його не отримав, а інакше спідіб тут не був. Дедукція?» Софі тривожно дивиться на нього. Паркус досі дивиться вгору на синє безхмарне небо над цією прикордонною смугою між територіями, яке Джуді Маршал називає потойбіччя, і невідомим майбутнім. Джек відчуває, як у його голові вистукує пульс, набираючи швидкості, ніби поїзд експрес, що відходить від станції. Він знає, що чорношкірий голомозий чоловік шукає в небі зловісного ворона. Він усвідомлює, що світлошкіра жінка поряд із ним дивиться на нього з певним захопленням, яке згодом може перерости в кохання. Потрібен лише час. В основному, все ж таки, він занурений у свої думки. Це думки копісмена. Тепер Бірстоун Бернсайт, і він уже старий. Старий до того ж останнім часом не зовсім при собі. Думаю, він вагається між тим, для чого спіймав Тайлера, і обіцянкою Маншану. У нього десь закрадається підступна, скрипуча, страшна думка, яка листить йому більше. Якщо він вирішить убити Тайлера і підсмажити його на сковорідці, як чаклунка в Гензелі Гретель, то постраждають Фред і Джуді. Не кажучи вже про Тайлера, який, мабуть, надивився такого – від чого з'їхав без зглузду навіть ветеран морської піхоти. Але якщо рибак віддасть хлопчика маншану, то постраждає кожна жива істота. Тож не дивно, що Спіді каже, що в нас обмаль часу. «Ти знав, що це наближається?» – каже він. «Ви обоє?» – «Так, звичайно, адже Джуді знала. Вона була дивною протягом декількох місяців, задовго до початку вбивств». Паркус відсувається і переводить засоромлений погляд. «Я знав, що щось буде». Так, із цього боку були великі зриви, але я був заклопотаний іншою справою. А Софі не може переходити в інші світи. Вона прийшла сюди з летючими людьми і так само піде, коли виконає свою справу. Джек повертається до неї. Ти та, ким колись була моя матір. Я переконаний у цьому. Він ще не зовсім чітко усвідомлює все це, але розуміє, що в історії є ще багато сумнівів і намагається рухатись одразу в багатьох напрямках. Ти наступниця Лаури Делосян, королеви цього світу. Софі Соромиця По суті, у вищій ієрархії я була ніким саме так, ніким, і мені це подобалося. Найбільшою моєю працею було писати рекомендації та подяки людям, які приходили мене провідати. Тільки задля офіційності я завжди говорила «нас». Мені подобалось прогулюватися, малювати етюди, складати гербарій, полювати, а тоді все пішло шкереберть. «Настали важкі часи і важкий режим. Я остання з королівської родини. Королева цього світу, як ти сказав. Колись я була одружена з добрим простолюдином, але мій Фред Маршал помер і залишив мене саму. Софі безплідна». «Ні», – каже Джек. Він здивований, що його так глибоко вражають її болючо-глузливі слова щодо себе. «Якби ти не був єдиним у своєму роді, Джек, твій двійник був би моїм кузеном». Вона повертається і тонкими пальцями стискає його руку. Коли вона знову говорить, її голос низький і пристрасний. «Давайте облишимо пафос у цій справі. Я знаю лише, що Тайлер Маршал – дитина Джуді, котру я люблю, і ні за що у світі не хотіла би бачити, як вона страждає. До хлопчика я ставлюсь як до своєї дитини, яка колись у мене буде. І крім усього сказаного, я знаю, що ти єдиний, хто може його врятувати». «Чому?» Він, звичайно, розуміє це. Адже чому б він ще мав бути тут, але це не зменшує його збентеження? Чому я? Тому що ти торкався талісмана. І хоча з роками втратив деякі властивості, проте багато з них ще залишилося. Джек думає про Лілі, які Спіді залишив йому в санітарній кімнаті Дейла. Як запах залишився на його руках після того, як він віддав букет ктенці, І він пам'ятає, який мав вигляд талісман – у приглушеній темряві намету королеви, яскраво здіймаючись та змінюючи все, аж доки зовсім не зник. Він думає. Він досі змінює все. Паркусе. Він уперше назвав іншого копісмена по імені. Щодо цього не впевнений, але думає, що цілком можливо. Так, Джеку. Того, що залишилося від талісмана достатньо? Достатньо, щоб мірятися силами з багряним королем? Паркус шокований. «Ні, Джеку, навіть не думай. бала загасить тебе як свічко, але цього може вистачити, щоб помірятись силами з містером Маншаном. Піти на випалені землі і вивести звідти Тайлера». «Там є машини», каже Софі. Вона виглядає не наче поринула в темний сумний сон. «Червоні машини і чорні машини, які оповиті димом. Там є величезні транспортери і незліченна кількість прив'язаних до них ременями дітей». Діти рухають ніжками і перетягують ремені, що й приводить в рух машини. Глибоко в лисячих норах. Внизу в пацючих схованках, у які ніколи не потрапляє сонце. Глибоко у величезних печерах, де й пролягають випалені землі. Джек вражений до глибини душі і свідомості. Йому на думку спадає Дікенс не похмурий дім, а Олівер Твіст. І, звичайно, він думає про розмову з Тенці Френо. Принаймні, Ірми там немає, думає він. Ні, вона не на випалених землях. Жалюгідний старий ган з'їв її ногу, проте Тайлер... Тайлер? Вони йдуть, аж доки на ногах не з'являється кров, бурмоче він. А йдуть вони. Я думаю, ти знаєш, куди, каже Паркус. Коли ти знайдеш чорний дім, то знайдеш дорогу до палаючих земель, машин, містера Манчана і Тайлера. Хлопчик живий, і ви в цьому впевнені? Так, кажуть разом Паркус і Софі. А де зараз Бернсайт? Ця інформація значно пришвидшила би хід справи. Я не знаю, каже Паркус. Господи, якби ти знав, ким він був? Відбитки пальців, каже Паркус. На телефоні було знайдено відбитки пальців. Їх зняти було першою твоєю ідеєю в цій справі. Поліція штату знайшла ім'я Бірстоун у базі даних ФБР. У тебе є ім'я Бернсайт. Цього більше, ніж достатньо. Поліція штату Вісконсин, ФБР, база даних. Ці слова зі старої доброї американської англійської. І в цьому місці для слуху Джека здаються надто неприємні і чужі. Звідки ти все це знаєш? У мене є свої джерела у твоєму світі. Я прикладаю вухо до землі. Як ти знаєш з власного досвіду. І, звичайно ж, ти досить хороший коп, щоб решту зробити самому. Джуді думає, що в тебе є друг, який може допомогти, несподівано каже Софі. «Дейл! Дейл Гілбертсон!» Джеку важко повірити в це, але він припускає, що Дейл може щось дізнатися. «Я не знаю імені, Джуді думає, що він як більшість тут, у потайбіччі людина, що бачить багато, тому що не бачить нічого. Це точно на Дейл вона говорить про Генрі». Паркус підводиться на ноги. Папуги зводять голови, вирячивши чотири світлих ока. Благовісник і богохульник злітає і сідає йому на плече. «Думаю, наші переговори закінчено, – каже Паркус. – Їх час закінчувати. Ти готовий повертатися, мій друже?» «Так, і думаю, мені краще забрати Гріна, хоча й не хотілося би. Я не думаю, що його варто залишати тут надовго». «Як скажеш». Джек і Софі досі тримаються за руки. Вже не помічають, що Паркус із папугою на плечі досі стоїть у колі для розмов. «Ти не йдеш?» Парку схитає головою. «Тепер наші шляхи розходяться Джеку. Можливо, ще побачимось?» «Якщо я виживу, – думає Джек, – якщо будь-хто з нас виживе?» «Тим часом йди своєю дорогою, будь вірним!» Софі робить ще один глибокий реверанс. «Сей!» Парку скиває їй і махає Джеку сойру на прощання рукою. Джек повертається і веде Софі назад до напівзруйнованого намету лікарні. Міркуючи, чи зможе він коли-небудь побачити спіді Паркера. Вендел Грін, репортер, безстрашний дослідник, реєстратор добра і зла, щоб воно не зникло безслідно, сидить на своєму старому місці, тримаючи скручений папір в одній руці і батарейки в другій. Він знову бурмоче і трохи підводить очі, коли Софі та Джек наближаються до нього. «Ти зробиш усе можливе, правда?» – запитує Софі – «для неї». «І для тебе», – каже Джек. «Тепер слухай мене, якщо ми вистоїмо, якщо я повернусь сюди». Він усвідомлює, що не може більше нічого сказати. Його бентежить його сміливість. «Усе ж таки це королева». «Королева? А він що? Намагається запросити її на побачення?» «Можливо», – каже вона, дивлячись на нього синіми очима. «Можливо. Можливо, ти цього хочеш?» – ніжно запитує він. «Так». Він нахиляється і проводить своїми губами по її. Це миттєвий, зовсім короткий поцілунок. А також це найкращий поцілунок у його житті. «Мені здається, я зараз зомлію», – каже вона, коли він знову випростовується. «Не жартуй зі мною, Софі». Вона бере його руку і притискає до своїх грудей, щоб він відчув, наскільки сильно стукає її серце. «Це жарт? Якщо вона бігтиме швидко, то просто звалиться з ніг». Вона відпускає його, але він досі тримає руку на її грудях, від яких іде тепло. «Я б пішла з тобою, як би могла», – каже вона. «Я знаю це». Він дивиться на неї, розуміючи, що якщо не піде зараз, негайно, то ніколи не піде. Джек не хоче її залишати, і не тільки. Правда в тому, що він ніколи в житті ще не був такий наляканий. Він шукає щось земне, щоб повернути його на землю, щоб сповільнити своє власне шалене серцебиття. І знаходить ідеальний об'єкт – буркотливе створіння Вендела Гріна. «Ви готові, шановний? Хочете відправитись у подорож до могутньої Міссісіпі? «Не торкайся мене!» А тоді просто поетичне поривання. «Клятий йолопе Голівуд!» «Повірте, якби не було такої необхідності, то я б не торкався і обов'язково по мої руки щойно матиму таку нагоду». Він здіймає погляд на Софії, і бачить, наскільки вона схожа на Джуді, яка вона гарна. «Я кохаю тебе», каже він. Перш ніж вона відповідає, він хапає руку Вендела, заплющує очі і перестрибує.